Az ötös. Öt világkép, öt kérdezési stílus, öt személyiség, öt ismerős. A ma délelőtti beszélgetőtárs Bakács Tibor. A műsor együttműködő partnere a Szerencsejáték ZRT. Hiszünk a szerencsében. Gésa. De nem, nem fog most ilyen úgysem rohantam. Tényleg úgy van az, ha bejöttem egy órával korábban. És akkor az ember elkés, elkésik a bejelenkezési pillanatról. Pedig hát, nem szeretnék, meg kell mondanom, hogy nekem a karácsonyi adás az egy ilyen nehéz, meg boldog adás. Például a kokáért a karácsonykor, annyira komolyan veszem karácsonyt, hogy, hogy ez a problémákkal is jár. Beleütközöm mondjuk az ORTT-be, a Namariba, a farizeusokba. Egyszer arról beszélgettem, hogy Krisztus, amikor megszületik, akkor mit látunk, mi van. A, annyira felháborította őket a tények, hogy hát Krisztus gyalázással vádoltak, és akkor megint itt vagyunk, karácsony van. Hát mondom, nektek újra karácsonyi csinálni akkor is, hogyha az óérté a féltetére áll. Nem egyszerű a probléma magyarázom, ugyanis Jézus születése botránya a zsidóknak. Jézus ugyanis nem messiás. Ráadásul kereszt halált halt. És hogy mondja a szöveg, bolondság a görögöknek is, mert hát lássuk be, hát mi az, hogy szentlélektől fogant. Mi az, hogy feltámadt. Ez nonsens filozófiailag. És azt is el kell mondani, hogy ez a karácsony, persze tudom, hogy megy a bells. A karácsonyfadíszek ellenére, hát elég sötéten indul. Bár ebbe a sötétségbe fénylik fel majd három bolygó együttállása. Mikor gondolkodtam, hogy milyen zenét hozzak, hát végre olyat tudok hozni, ami hát nem is tudom, annyira közáll a szívemhez. Nem van, tudom, hogy tudjátok, hogy Elvis Presley az templomi kórusba énekelte nagyon sokáig. Ő nagyon otthon volt ebben a műfajban. És hát a király. Ugye ő nem csak király volt, hanem szerintem a király énekese is, így kezdjük oh, le. By deep and dreamless sleep The silent stars by. Yet in Thy dark streets shine The everlasting light The hopes and fears of all Christ is born of Mary and gathered all above. While mortals sleep, the angels keep their watcher. God the King, and peace to men on earth. O little town of Bethlehem, how still we see below you. Above thy deep and needless sleep, the silent star. Isten elküldte Gábor angyald Galilea názárát nevű városába egy szűzhöz, aki egy Dávid házából való férfinak, Józsefnek volt a jegyese, és Máriának hívták. Az angyal belépett hozzá, és megszólította. Üdvözlét kegyelemmel teljes! Veled van az Úr! Áldottabb vagy minden asszonynál! De szavak hallatára Mária zavarba jött, és gondolkozni kezdett rajta, miféle köszöntés ez. Az angyal ezt mondta neki. Ne félj, Mária, kegyelmet találtál Istennél. Gyermeket fogansz, fiút szülsz, és Jézusnak fogod elnevezni. Nagy lesz ő, és a magasságbeli fiának fogják hívni. Az Isten neki adja atyának, Dávidnak trónját, és uralkodni fog Jákob házán örökké, s országának nem lesz vége. Mária megkérdezte az angyalt. Hogyan válik ez valóra, amikor férfit nem ismerek? Az angyal ezt válaszolta és mondta neki. A szent lélek száll rád, és a magasságbeli ereje borít be árnyékával. Ezért a születendő szentet is az Isten fiának fogják hívni. Íme rokonad Erzsébet is fogant öregségében, és már a hatodik hónapban van, noha meddőnek mondták, mert Istennél semmi sem lehetetlen. Mária így válaszolt, Íme az úr szolgálója vagyok, legyen nekem a te igéd szerint. Erre az angyal eltávozott. Azokban a napokban történt, hogy Augustus császár rendeletet adott ki, hogy az egész földkerességet írják össze. Ez az első összeírás Kirinius Szíria helytartója alatt volt. Mindenki elment a maga városába, hogy összeírják. József is fölment Galilea názáret nevű városából Júdeába, Dávid városába Betlehembe, mert Dávid házából és nemzetségéből származott, hogy összeírják jegyesével Máriával együtt, aki áldott állapotban volt. Ott tartózkodásuk alatt elérkezett a szülés ideje. Mária megszülte elsőszülött fiát, bepójálta és jászolba fektette, mert nem jutott nekik hely a szálláson.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 Ám akik befogadták, azoknak hatalmat adott, hogy Isten gyermekei legyenek, azoknak, akik hisznek nevében, akik nem a vérnek vagy a testnek a vágyából, és nem is a férfi akaratából, hanem Istentől születtek. És szóval az ige testé lett és közöttünk élt. Láttuk dicsőségét, az atya egyszülöttének dicsőségét, akit kegyelem és igazság tölt be. És így van, jó hét mondok nektek, megszületett a Jézus kezét, jó kedvünkben játszunk egy kis bugispresslit, hisz karácsonyról arról is szól, hogy hiába volt az egész évünk fos, akkor is jó élni és megszületni erre a keserves világra. Christmas, Christmas, Christmas. Hey! Coming in a big black Cadillac. János mond, rettenetesen kemény, tudom, befogjátok fületeket, de legyen annyi hit bennetek, mint egy hollywoodi producerben, aki pénzt ad olyan filmre, amiben egy magasabb intelligencia meglátogatja a földet, de mi egy kukkot nem értünk belőle, különben is a halott UFO, a jó UFO, Bruce Willis a vadászgében gyújt, és megmenti Istentől az ő isteni civilizációját. Krisztus nem volt ufó, az ember fia volt. Mégis sokszor néztek úgy rá, mint akinek elment az esze, pedig csak az ő országa nem a világból való volt. Mindenesetre János evangelista nem játsza az udvariast. A sötétség nem fogta föl. Ebben a sötétségbe sokféle sötétség értendő. A gonoszság és édes a butaság, az idítség, a gőg, a muhóság... És természetesen a politika is, amely, ha korrupt, mindig helyet ad a kiskapuknak, hiába mossa oly nagyon kezét Pilátus birodalmi vállalkozó. A zsidók helyett ő ölette meg ezt a zavaros fejű Názárati ácsot, akit királynak mondanak az övéi. Júdás szociális demagógiától nem mentes lelki sötétsége épp úgy benne van, mint a jobblator, aki még a mennyország kapujában is lekötte embertársát, micsoda pek, hogy éppen az Isten fia volt. A lúzere sötétsége épp úgy fogadta Isten fiát, ahogy nem fogadta be senki az összeírás idején a terhes asszonyt és férjét, nagyon sajnálom, nem hazudhatok ebbe a kényelmetlen kérdésben, de egy az állatok melegedésére szolgáló jászolban született meg az, aki miatt ti annyi pénzt hagytok a kereskedőknél. Pláza fény helyett csak a hold világít, meg egy csillag, amiről Kepler közülszerű zseni a tévé előtti korszakból azt kutatta ki, hogy nem üstökös volt a csillag, hisz megállt egy helyben, hanem három bolygó különös együttállása, vagyis a Jupiter és a Saturnus, aminek eltérő színe van, találkozott a Merkúrral. Ennek a háromnak a fénye ragyogott ott a jászol felett, vagyis isteni bocs, hogy amikor az ember el volt foglalva a saját bürokráciájával és szegregációjával, az Úr adott némi fényt ebbe a sötétségbe. Azt is tudom, hogy Jézus születetett január 6-án vagy április 9-én, de végül is Jézus 6. századi barátai úgy döntöttek, hogy a téli napfordulóra teszik Jézus születését. Solsticicium. Talán már az se számít, hogy Hórusz napisten legalább akkora ellensége volt a kereszténységnek, mint Néró. Tehát december 24-éről a teremtett napnak le kellett mondania az őt éltető fény számára. De ne szaladgáljunk az időben, most ott vagyunk a sötét jászolban, felsílet gyermek, és lovak, marhák, bárányok és más jószágok lehelik be a kisdedet. A három pásztor megjelenése a történetben különösen érdekes. Akkoriban egy pásztor rosszabb mentális és szellemi állapotban volt, mint ma egy biztonsági őr, és ha ebbe belegondolunk, akkor különös, hogy ezek az animális lények így megtiszteltetnek a történet által. A három királyokról meg a vita, hogy mifélék is... Vagyis a felkent a messiás már a belépése pillanatában nem úgy viselkedik, ahogy a proféciák szerint illendő volna. Egy király fényen sereglettel bevonul a birodalmába. Eljött ez a széna meg a szalma, hoztunk aranyat hatmarékkal, ja, ja, ja, majd elhiszem, mert én vagyok József Attila. Pirul, pirul a boldogságos kismama. Drága három királyok, jó éjszakát kívánok! Már csak azért is, mert innentől kezdve üldözéses történet kezdődik. Júdás csók, meg kajafás önkormányzati projektje. Ki legyen az igaz hit gazdasági részvénytársaság elnöke. Sok jót nem mondhatok. Volt még egy látványos sikere. Amit egy gyerekek megünnepeltek olajfágakat lobogtatva Jeruzsálem kapujában. De ennyi. Utána jön a verés, római módra. Még jó, hogy voltak gyerekek a kapu előtt. É, zsanna ho, zsanna, zsanna, ho. De hát a gyerekek a kismacskának is örülnek mód felett. ennek a zsinónak is csak egy szamara volt. hát, ez nem egy golymotoros, az biztos. De térjünk vissza a fényre. A teológia szerint úgy lehet az egy Isten három személyben, hogy három gyertya fénye egy. Gőte halála pillanatában azon panaszkodott, hogy egyre kevesebb a fény. A kozmoszban vannak olyan sötét lukak, amiben eltűnik a fény. Tár karácsonykor egy minden eddiginél a nagyobb küzdelem feltétele teremtődik meg. Jézus Krisztus a szupersztár, szembeszáll a ring legyőzhetetlennek hit bajnokával a gonosszal. A pontozó bírák az emberek, az igazság szempontjából rosszabb hír nem is létezik. A vége kocsmaszint, még a köpönyegét is három része szakítják a tahók. De a film elején vagyunk még semmi kétel, hisz a fennálló hatalom annyira beszarik, hogy le is gyilkoltad egy-kétezer ártatlan gyermeket. Lesz ez még rosszabb is. Láss Bosnia. Másképp mondom, a póker asztalnál négy király és egy ász teszi a téteket, négy ász és egy király a szemben. Karácsonykor nem csak azért szeretjük egymást, mert az év többi napján csendesen utáljuk is egymást, hanem azért is, mert közösen győztünk ebben a sötét szabályokkal terhes pankrációban, aminek az élet a neve. Ádám karácsonykor visszakapta a kapitányi karszalagot. Olyan, mintha egy amerikai délutáni bézból filmben látnám, de komolyan mondom, Isten iget mondott ránk ezen a napon. Ez azért nem olyan könnyű. Tudom, ti alázatosak vagytok, látom a közlekedésben összeszorított szájjal és szűkülő szemmel, de hadáruljak el valami szépet a katolicizmusból így karácsony idején. A a lédóban, amikor arról van szó, hogy emberi lett az Isten, a hívek meghajtják magukat. Nem csak az alázat, hanem a szégyen miatt is a földet nézik. A föld sáros. A végtelen az emberbe korlátozta magát, erre a nonsense csak a szeretet képes. Másképp, elég rossz hír az nektek, testvéreim, hogy miattunk erre kényszerült. Melyik szülő vállalná be, hogy gyermeke bőrébe bújva elviselje az iskolában a hülye fölrajztanált demagóg leckésztetését. Másként, el tudnátok képzelni, hogy Orbán Viktor vagy Jócsány Ferencet a reggeli csúcsban, amint tömeg közlekedne, kérem a jegyeket bérleteket, metron utazna együtt azokkal, akiket képvisel. Nem volt más megoldás. Az Isten emberré lett. Micsoda kozmikus lúzerség. Micsoda fentezi. Le kéne állnom a legtisztább drogról a hitről. Hát mi az ember? Győzik-e, vagy az egyce homo? Mutatott az esti fókuszban Pilátus Krisztusra, de ő elég sokat tévedett ebben a három ismeretlenes egyenletben, ami nem egy túlélő só. Az ember fogalma rehabilitálódik. Persze, ennek elmond a holokauszt és a tévé. De akkor is, Isten úgy Én elhiszem, hogy győztünk a halál felett, még ha ebből a rosszat nem is győztük le. December 21-én a fény gyulladt ki, aminek a kereszt csak földi árnyéka, semmi több. Ezért egészen morbid, gyönyörű karácsonyi ajándékot adok nektek, Elvis Presnitő a stílenáltat. Thank you for listening. I'd like to wish you a merry Christmas and a wonderful new year. on board. Sajsvági adás is panakomácsünk! <gülüyor> Megőrült szasz, egy milliónál, az jó reggel hallgatok. Ha, jó reggel, hagyja! Ez a ment a, hagyja, a Gyorsan váltunk, figyeljetek. Mond, van otthon egy óriási vihes videótáram, és abban kitüntetett helyet szerepel a Csausseszkó féle kivégzés. A nézegyek, érted, érted. Figyelj, ne vicc, a legkellemesebb délelőtt, érted, érted, a nap. Őt, az az a együtt, a Na, de nem, képzeld el, hogy mi, hát azért valaha mit tudom, történészként bölcsészkedtem. Azért az, hogy a történelmet, tehát, tehát lemágják a király fejét, arról van felvételed. Érted, hogy elteszed? Hát igen, csak tudod, ez azért szóval az, az azért egy elég hamari dolog volt, szóval hiszed nekem, nekem hogy én nem morzsoltam el egy könnycset a Csos ez kúházas párért, de. Hát én sem, tudod a, a szörnyel, a De France volt a leggonoszabb a felesége? Azt mondják, az volt a Magyarországon. Szóval tényleg ez a, a klasszikus román patkány, azt mondják, mint a Magda Lupescu, meg a nem tudom, hogy szóval Persze, persze, persze, persze, persze. Csak hát tudod, szóval az azért egy ilyen rögtönítélő bíróság, egy ilyen iskolai tanterem, mert én például Kolozsváron láttam ezt a dolgot Annó, televízióban, amikor közvetítették. ugye a per, megvan a per. A legfelháborítóbb jogi mindenféle szempontból. Hát figyelj, azért meggondolkozott az ember, hogy azért nem akarták, hogy sokat beszélni. a Látvárko Géniuszra értett. Szóval ott, ahogy volt az a kis csapatért, értett Tankuleszku tábornok, meg, nem tudom, én J.L. Vojkán, meg nem tudom, hogy ezek a borzasztó alakok. De figye, de a történelemben nem fér bele ez? Valahogy pont az a nem de ennek az egész dolognak, tudod, amiről olyan ritkán beszélgetünk meg csak olyan érintőleg, tehát, hogy ugye azért ennek az egész, az összes ilyen kelet-európai rendszerváltásoknak azért hát ugye volt egy ilyen, és akkor most nem akarnék ezekbe a konteokba belemenni, tehát ezek a konspirációs teóriákba, de hát azért nyilvánvalóan, hogy az egésznek van valamilyen titkos szolgálati szála is. Érted? Tehát itt azért ügyközött akkor mindenki. Tehát azért tényleg úgy nézünk ki, mint egy Graham Greene és hát ezt tulajdonképpen azért leginkább Romániában látszott. Most arra kérlek, most elárok a algatónak valami, de egyszerre fogunk két dolgot élvezni, hogy itt van a wahlberg a könyv az 1989, ez a címe. Tehát van, e. a, van annyira pofátlan, ért, hogy megadja az évszámot, mint egy, igen, de hát ennyi kell az íráshoz. Ö, ö, hogy légyes, úgy beszélgess végig velünk a témáról, hogy közben kitérsz, a, hogy a regényedben, és aztán majd konkrétan is rákérdezgetek, ez regény? Hát nem, ne, ne, ne, mi fejlettek itt a Tűzi játék. aha, oké, okay. a <laughs> puszi. Tehát visszatérve, nekünk, nekünk nem volt vér, ugye? Igen. Érzed a hiányát? Vagy a szükségességét, hogy, hogy azért most valami hát, nézhetet, ugye Most pont olvastam a, a, a Bozóki Andrásnak egy ilyen elemzését, ami, ami ugye megint csak így a rendszerváltás, hogy hogy, stb. És ugye az, abban benne volt az, hogy egyrészt a rendszert kell váltani, ez egy fontos igény, a másik pedig az, hogy benne volt az erőszakmentesség igénye. Na most az erőszakmentesség igényát, Magyarországon ugye főleg ugye 56 miatt, hát ez egy, egy, egy, az egy, az egy. igaz, meg valós igényért, ez szóval nem kell az, hogy itt ezek esetleg tizedre pusztuljanak elért, szóval uh -huh. a katonai konfliktus az nem jó, plusz, ugye a katonai konfliktusra, ne felejtsük el itt azért az egész dolog,ért a hidegháború végével járt. Tehát, hogy így kérdezett tőlem, hogy miért, miért, miért ö, ö, Mondjuk, ha megkérdeznél tőlem azt, hogy például a, a, mert ez egy ilyen havi montásban lévő, tehát a hónapok a fejezetek legyen, az, ugye? van az, Igen, az első, első Igen, helyen a ott a azért, mert ő nyerte meg a hidegháborút. Uh -huh. És ahhoz, hogy ez az egész dolog ez így megtörténhessen, tehát ez az kellett, hogy legyen a kérdez, tehát hogy a hidegháborúnak legyen valahogy így vége. Tehát a, a, én azt gondolom, hogy a, a, a Mihály szerje viszkorsó az már nem ok volt, hanem következmény. Tehát, hogy ő, ő Igen, -e de a, el... go a gonosz birodalmában az volt a szép, hogy legyen bárhogy a világon, Észak-Korea, én akkor is uh, ilyen vagyok és ezt teszem. Tehát a, a, az, hogy én képzeted, óta jártam három útlevéle Romániában, egy teljesen titkos vonalakon, és soha nem hittem el, hogy ott meg, megdől a rendszer. Nem hittem el Magyarországon se, hogy megdől a rendszer. Tehát én hitetlen voltam azért a változással kapcsolatosan. Aztán például emlékszem, hogy kiröhögtem például a, a gyurcsányt, mert ö, ö, ö, ilyen kis titkár lett. 89 vagy tudott környékét. Akkor... Nem, csak úgy voltak fogalmam és így, én azt hittem, hogy ez annyira lecsúszott a témáról ez a srác, hogy értett kis Tehát azért föl se fogtam a kort aha, aha, Ugyanakkor pedig ugye beszálltunk és elkezdtük csinálni a narancsot, tehát nem igaz, hogy nem voltam a 89 részese, részese és azt kell mondanom most, hogy azért rossz a fiataloknak, mert nekik még ez se lesz. Hát igen. Mert Ilyen, mi legalább becsúsztuk a középpályára. De ők vagy soha nem fognak. 8-9 vidónyos értelemben csapda is, tehát azt azért csapdának is láthatjuk a Csapda és lehetőség. Hát ez a Miskolci paraszt hol vagy? feküdjek vagy engem is? Nem, megvalami... ezt azt most kérdezlek, hogy azért te hogy emlékszel 8-9-el? Szerintem te onnan, onnan kerültél ö, ö, a perifériáról a perifériára. Elgondolkoztam én a krosztatámon most éppen. Jó, Isten, olyan ne, légyes a témára koncentrálj, nem Milyen érdekel, kérdező. hogy szellemileg ilyen átmenti punkba, kérlek állj a kérdéshez, komolyan. De kon konkrétan A 89-ről beszéljük, ember... 20 évvel ezelőtt volt, hogy kivégezték ceaușescu Emlékszem meg, van, a, a, érted, Milyen. horrorblokkot indítasz és a Csauseszkúra nem gondolsz így mesterre? Emberek, lugassibéla.blog.hu-c, mert kiváló horror, Jó, de, de most figyelj a témára. Tessék? Ja, a, azt te üzemelteted? Igen, és a még mindig nem adta le az írását. Oh, én bakér. megmondom a hallgatóknak, én most már mindent egy egyenesbe csinálok, para. Tök komolyan kezdek haragudni arról, hogy nem állsz föl a témára. Állj fel és létrejesz, emlékezz arra, hogy 89-ben mi voltál, mi történt veled. A beszéljek a póker... Én volt, Tehát nem emlékezni semmire, hogyan, hogy, hogy, hogy... Jó, hogy már akkor, akkor nem is emlékezett semmire. Ina? Szerintem azt kéne, ezt úgy kéne megközelítenünk ezt a dolgot, hogy emberek vegyék meg a Vágvagyi könyvét, és aztán végigmesztő. Ez, túl ez jó, éve éve. Éve. ez egyébként ez, ezt ez szeretem, tehát ez, hát, ez egy jó közelítés. Mi azt. Csak túl 5000 és az Amerika szabvány 89-ről újat mondani, nem fogunk tudni mikor De lehet újat mondani. Mi hol? Nincs ez volt, nincs nem is talos így hogy lehet újat mondani. Hol vasár politológusok a, az a büntetése, érted, digit beszél. Nem tudom, csak azért te madni nem menjenek Kirillát lomoda elbe, hogy dolgozat, tehát hogy nem hiszem, hogy hogy A Lendvai utcába szerkesztettük a narancsot, nem tököny vele mézesötcsé mot voltam, ha láttam. A vágya vággyi nem tudja ezt mondani a könyvében, azt mondta hogy mi nem tudunk itt most ebben a műsorban. Gyerekem, te feladtad a teljes ellenet. Kész vagy teljes ellenére. Hát, mi történt fel a megkérészetre? Te deprimattál. Szerintem, ő rátrúszott a bejlére. Ez te az az a korai kerés. A, a, a, pre, a, a korai kerés. Hát figyelj, korámmal hajnali műsor, érted. Bár megjegyezzünk, hogy az ez az a... Ez az érdekesség, mert azért már több órát lenyomtak. A punk, hogy a keménység nem töri szét, de a puhaság igen. Értem. Igen, de tudod, hogy ezt is használják a Monty python ez a hozzátok a nagyon puha párnát. Igen, az van vele most. És most valami egészen más. Szóval a Csauceszkú kivégzés ez véglegesen tudatosította bennem, hogy azért mi nem azon a részé lakunk a világnak, amit civilizáltnak jól. Ez hülyeség. És nem tudunk. De, így, de, de, de, de, ez de, ez hülyes tényleg, de, de, de, de, de, de, de, de, de, de, de, de, de, de, de, de, de, de, de, de, tehát nem volt az, hogy Kárber János kivégzik, bár ugye a kádár A, Kázár, a, Kázár a Kázár, meg a, a, a nagyémét csinál már! De elmondja az űrút beszédét, majd pedig ugye meghal maga is, tehát ebben az egésznek azért van egy ilyen görögös fuvallata, tehát van, azt van. azért lássuk be. Korn is nagyon ez azért képe ráérzett erre egyébként. Parancsolsz? Korn is kiválóan ráérzett ezt meg valamit, tehát, amit soha nem értettem. Egyébként azért is nem mentem bele ebbe a témába, keményebben, mert ez a Korn is, és tenném hozzá még egyébként, hogy az őrsi, mert az meg ugye a, a, a, a, az Antigónész így, e, e, egy kicsit így ennek kapcsán, tehát így a Kárdákreón kapcsán, tehát én itt ezért is nem akartam ezzel foglalkozni, mert hogy ezt már sokkal. Hát jelentősebb emberek, mint Fordis Mihály és is megtették. Igazából well, nekem szinte yes. mi hiányzik? Okay. Na, mi? A, az a fajta szembenézése a Csáúcseszkónak, amit azért a kádára magamódján még ha megbolondulva is, de megcsinál. Hát például nagyon szívesen olvastam a Csáúcseszkónak a napróját, hogy meghallgatnám az utolsó beszédét ott a helyi központi bizottságban. De legalábbis, ja, tehát az engem amire érdekelne. Én nagyon érdekes, olvastam egyébként a Magyar Nemzet című, ritkán a közegbe kerülő napilamban a hétvégén. Ott ez a vevé származásúnak tűnő újságírójuk, Lukács, hát most nem tudom mi a másik a János vagy Csaba, vagy Zsolt, vagy Attila. Lukács evangelista azt írja, hogy látok egy olyan előadást Bukarestben, amit valami németek csináltak, és a Csaoseszku tárgyalásáról szólt, és uh, hát ugye Elena és, és Nyikoláj ott a illegették magat uh -huh. színész formájában, viszont hogy ezt a tankuleszku tábornokot, aki ugye a, a kimondta a verdiktet ott helyben, uh -huh. és ez most jelenleg a zsilavai börtönben ül, opa, és, opa, opa. és mert hogy ugye még a, még a temesvári véglegzésért ő volt a felelős, tehát az. Több... Na, hogy ezt a csávot a börtönőrök vitték el az előadásnak vagy a premier megmutatni. Ez szép. Akkor egy. És maradjatok azt a reklámtök, tök ízgi, puszi, pakács kibor. Gess a, válvagy be, András, parak, imre. Csak hallottam, hogy, hogy lehet különleges kis maxi az jutni. Figyelj, uh, uh, paran, meg, meg vages. Na, uh, neked miért volt fontos, me, ne, a vages, hogy miért volt fontos megírni a könyvet? meg neked fontos 89 de még hiszel benne, vagy, vagy mit gondolsz, meg kell mondani? Hát figyelj azt gondolom, hogy az ember életében van egy pár olyan, olyan esemény, vagy eseménysor, amire azt lehet mondani, hogy fontos, hogy hát az, az ő meg a szüket... Hát fiatal vagy, jól nézel ki, azt látom a borítóny, azt hát, szerintem de, a fiatalság volt, nem? Ötvenesek egymást dicsérik, hogy... De nem azt nézem, hogy szerintem a, az abba szerelmes, hogy fiatal a volt akkor, volt. Ja. A paranzi szétesett karácsonyilag, ne törődj vele, szellemre. Hihetetlen érted, hihetetlen érted. Ugye például... késő 40-es sávon, mint az Imre érte, elkezd itt A különci a hordó ja. Vagy ez? De tényleg miniszter akartál lenni? Nem, csak szóval nem az, hogy szó volt róla, tehát ilyen külügyi tanácsadó voltam, tehát volt egyenizért, nem akartam külügyminiszter lenni, őszintén szóval. De hát én De az Zali az Zsíj, a validgé is királyi, ki szeretett nem, volna nem lenni. Igazi változás ott Azért fontos, hogy tjunk, ha megdobnak, ha fogadod. Nem, nem volt rá úgy igazi lehetőség. Bolíviába. Én észrezem egy programot, ami egy ilyen külügyi program volt, abban elég ö, radikális követelések voltak, ezek már egyébként mind beteljesültek olyanok is, mint hogy nem csak az, hogy Magyarország lépjen ki a Varsói szerződésbe, de effektíve, hogy lépjen be a NATO-ba, meg az Európai Unióba, meg ilyenek, azt akkor. Ö, Hát értem, nézod, ami lett belőle, tehát, hogy ez meg is valósult már. A egy, csavag a de most csak egy zárójeles megjegyzés Na. ezzel kapcsolatban ki hogy szerződésből be a NATO-ba, hogy tehát most van ez a fajta sunyi eh, hozzáállás, hogy ez a ne tör, de ez a nekünk jó Tudás. a NATO, igen, Tudás. de hogy nekünk nagyszerű a NATO, de ne építsünk lokálport ja. és hogy... Ugye, úgy... én összédén szóval én ezt a dolgot megvetem. Magyarország, ebben a szájba bajod rendezésben. Na, tehát ebben a nehéz történelmében, amit már ugye több mint ezer éve folytat, soha ennyire jó helyzetben nem volt biztonságpolitikailag. Ja. Az az, hogy de a, a, az van, hogy a, NATO, hogy a NATO alapokmányának az ötös vagy nem tudom, hanyas paragrafusa szerint, tehát Magyarországot valaki megtámadná, akkor az van, hogy az Egyesült Államok hadserege megvédi. Tudom, de Páva Zsolt, Zsolt de Nem érdekel a, a Páva Zsolt. Értek, Nem ha arra. Nem itt egy polgármester, hogy nem érdekel. Nem ahogy nem tudom, mondhatom. Tudom, én, én is mondom is, hogy érdekel mint egy polgármester. tehát ez egy dolog. Én, a, én de. azt gondolom, hogy ezzel mi a probléma, az a probléma, hogy két probléma van, tehát egyrészt nem találtak ennél a Tubes nevű hegynél jobbat, ami megfelelne a, a NATO igényeinek, egy. Kettő, hát ugye ez bizonyos értelemben ugye ezt a, kör, a környezetét azt a esetlegesen célpontát teheti. Na most azért olyan nincsen, értett, hogy én nem csinálok semmit, azt üzé. De, Tehát de a lehet szeretném, lehet szeretném, ugye, hogy a az szeretnénk. Értett, hogy van, mit tudom 200 magyar katona Afganisztánban, de. érted? De azt gondolom, hogy ez a háb, háb, háb, háborgás, ez, ez, ez egyrészt szerződés katonákról vannak ott pénzt, sőt nem kevés pénzt kapnak azért, hogy ott vannak. Kettő, kettő érted, ezekben a közös ilyen feladatállalásokban ugye részt kell venni. Tehát mondom, Magyarországon, ez csak tényleg az elmúlt száz év tapasztalata, ugye az, a, a két világháború meg a... Azt tudom, mondom. Tehát ilyen jó biztonságpolitikai helyzetben még a büdös életben nem volt. De tehát mondom, Én ilyen szempontból, hogy felelőtlenségnek meg ilyen olcsó... Viszonyú felelőtlenek. Hát, tudom. Igen, ez nem csak az is érdekel, ebben igen, tehát konkrétan, hogy ez a történet, hogy biztoságkodikai nagyon jó nekünk, és hogy azért kontra semlegesség, tehát ez azért mindig fölmerül a vitában. Majd ez azért, hogy jelent, de hogy ez Páva Zsolt, Bála Zsolt de nehogy nem a médiában nyomja az imidzsét és a brendjét. Azt én tudom, hogy ő egy, ő egy az, ami... Eltűnt, hát akkor nem, mondd az el, az el, hogy még a politikát is ráviszi a politikus im imágó építésére. Na jó, hát az hát az hogy, el, hogy a van. A sátor a legszebb. A igen. sátor a legszebb, igen. Úgy gondolom olyan biblikus. Én is hát, pont erre gondoltam, hogy ott még biblikus. születne is valaki a hegy ja, oldalban. Ja, most karácsony napján. Oh. Ja. Én Azért mondom, hogy a két mutatásnak olyan szintjeit tűtjük meg, barátaim, itt az Advent idája, hogy a látom, hogy én Ja, Hadd ez mondjak ez nektek valamit, mert még a sem tudják. Arra gondoltam, hogy karácsonyi adás van, tudod? Na. Én nekem ez nagyon fontos. Én neked ezt a két adást nem tudom. Nem, nem, nem, nem, nem. Nagyon jó. Hoztam sütit, hoztam sütit a hallgatóknak. Ó, de kedves vagy. Kérlek, négyet tizenkettőkor fölírj, mond csillagád. Érdekelni fog, mert filmes vagy. A csillagádám, tudod ki az? Dokófilmes, nagyon szigorúan. Ja, és megcsinálta ezt a kicsit, ezt a dokufilmbe, ezt, ezt a Schlager Rádió meg a Danubius e, ort Nem mondod. De, de, és beszélgetek vele. <gül> ez az én a karácsonyi ajándékom. Ez egészen fantasztikus. Ugye? De ez most micsoda, ez most akkor bejátszás? Nem, ő csinált kérdez, négy hónap alatt ráállt a cucra. Leforgat. Figyelj, mikor csináltak itt nálunk politikai döntésről dokumentumfilmet? Amiről? Nem nagyon régen, gazdaggyula. Hát, politikai döntés. Igen, Köszönöm, köszönöm. Köszön. <gül> Ezért mondom, hogy para, egy kicsit le vagy maradva. Nem, nem, nagyon érdekel engem a, a politikai döntésünkről készült uh, mert azok de engem tényleg érdekelnek. Te ki, ki az itt a Michnik, akivel itt pusziszkolt? igen. Meg a George Bush, meg a Margaret. Ha Bush az nem érdekel, érdekel. a Michnik a keszed, az az tartod, vágod egy könyvét? Én is hozom az enyém példányomat? Ne. Őrüljétek, hogy mindenketten kaptatok belőle. Igen, időszó a tájára. Boldogok lennének ettől. Tehát figyelj, most látom a, a Viktort is, most rá kell kérdezni, mert egymás mellett álltok, hogy nem tudott kikerülni a kérdés a könyvet, írtán, hogy te hiszel Viktorba? Hát nem, de akkor hittem, és azért azt gondoltam, hogy... vagy azt... azt, azt gondoltam a könyv közben, hogy, hogy tehát, hogy mondjuk egy ilyen 89-es adjal kell megírni, azaz, hogy, hogy, hogy akkor mi volt a... Tulajdonképpen ez az illúzióról szól ez a, ez a okay. dolgozatocska, uh -huh. és, és hát annak része volt egy persze Viktor is. Egyébként nem lesz, mert ebben pont a, ez a, a baj, hogy mind a hárman hittünk benne. Hát persze, persze nem én is. Ne, ne, ne toljuk szegélyen, hogy gyűrő az egészet. Jó, jó, igen, igen, mind a hárman bevállaljuk. Semmiféle ilyen úton 91-92 utáni okosodást belevinni a dologba, tudod? Tehát azt gondoltam, hogy van, van a könyvben egy félmondat, ami ezt az egészet lejáli, azt a félmondatot, hogyha megkeresett Tibi, akkor meg, megtaláld, akkor ügyes vagy, azt akkor izé, Tehát én, én ezt éreztem volna ö, korrektnek, és nem a mostani. Te itt van egy másik kérdés. A... Mi, mi, mi lett a, a hegével? meg meg amit tudom én, hanem, hanem magammal szemben éreztem volna korrektnek. De mi, mi lett a hegével? De éppen tegnap így érted, ő így el van ilyen különböző külpolitikai projekteket futat, uh -huh. amik hát ilyen civil társadalmi kezdeményezések, de azért mégis valamilyen uh -huh. szinten, ugye. Hát Minden a Nem, érted? hát van neki egy ilyen Európa-társaság, Európa vagy társaság, vagy valami ilyesmi, uh -huh. egy, egy. Hát egy ilyen, valójában egy ilyen EU, EU politikai vitakör szóval... hova. Engem az, az EU politika kevésbé von, vagy érdekel, vagy én egy Ő mindig a... szerette ezt, igen. Ő szerette, ezt a brüsszeli ízé, hogy akkor na most akkor mit mondanak erről a, a nem tudom, én a fin liberálisok, érted. Tehát ez, ez őt érdekelte, őszintén érdekel, szólva engem A boldog sérdekel. ember, igen. Ja, ja. egyébként félretéve minden iróniát kívánunk, jobbulást fordán Viktor lányának, mert valami tor torokgyódzás. De már meggyógyult, lányának. én úgy Teljesen így van. Hát, hát, úgy karácsonykor gyerek legyen, mert azt utáljuk. Ön, jó, figyelj, így. annyira vicces minden tapasztalat volt. Kézzel, de én is beoltattam magam, a barátom is, és hol. De De, ezt de, akarom majd mondani, hogy kézeld úgy keltem fel de az egyikre. Te. te, kemény volt. Egy de napig... Igen, nem éreznék. Egy napig a voltam. Egy a elkezdődni. Nekem megvan a felvétel, Magas, el de most készült a napokban, amikor egy nagy virágos mezőnk kézen fogva szaladsz munkandóral a bakács. Ja, de, ja, de, ilyenek, de. ilyenek történnek, a beteg van. Figyelj, eh, ti hogy álltok most? Én, én megmondom őszíten, egy karácsony előtt vagyok, kétségbe vagyok esve, nem tudom, mit csináljak. Ez nem egy igazán keresztényi hozzáállás, egyébként kétségbe, de kétségbe, kétségbe, kétségbe Elmondom, kérdez, elmondom, elmondom, fér, elmondom. Fér, elmondom. Fér, Annyira rossz történt velem, hogy azt hittem, hogy csak ilyen kafkánál lehet hát olvasni. Bementem a lányommal, meg akartunk nézni egy filmet egy plázába. És akkor mondtam, hogy együnk valamit. Ez volt a legnagyobb hiba. Aztán felmentünk egy ilyen tömegétkeztetés, hogy mi ja, annyi. nem legyenek Várjál, várjál, várjá, még ha csak hulladék lett volna az étel, de az összes hely foglalt volt. És akkor álltunk ott a tá tárcámotól. Álva a... megalázom még valaki. mindig semmi. Oda megyek, volt, ott egy ilyen köribó, oda, odamikor a csomó, hogy hagyuljunk le, hogy meg az étel, hogy minden elfoglalt mondja, hogy hát itt csak sajnos nem menjek a hülye. Mondom, köszönöm szépen. És akkor kézzel a végén rátettük a kukára. A kukára. a kukára igen, mert nem volt sehol, a le Érted, hogy a, egy a hajlékonyak is elvihetik? Nem, nem, a hajlékonyak nem jönnek be plázába, csak érted, hogy elfogyasztottuk a kuka fölött, a, a, a kuka fölött. A, jaj, jaj, istenem, soha többé Nagyon nem, rossz nagyon És úgy, mink, amely úgy amely sajnálom a gyerekeinket, igen. Érted, nem csak a Disznókat tartjuk jelen esetben a gyerekeinket is. Hát de, ugye, ez apátó, apa válogatja szóval. Figye, ő, mindegy most belemente, már hogy mi tapasztaltunk. Ez apáró fiúra talál a Bagdadi málázgat. Nem csak hogy Nem, figyeljetek, nem ilyen az élet. Úgy van, hogy a gyereknek kell venni a sapkát, megnézni a karácsonyi éneket, és közben valamit enni kell. És ennek a Szent háromságában tervezi a család a napot. De nem arról van szó, hogy én vagyok perverz, és plázába járok én De azért egy kicsit perverz a Tibitát, azért mi jobban ismerünk, azt azért tudjuk volna, hogy de azért egy kicsit perverz. De ezt nem vállalnám a plázaevést. Hát De, is, borzalmas. De te is filmes vagy azért. Szóval mondjuk például megcsinálni a Márko Ferrari nagy egy ilyen pláza variációját, Hát el tudom képzelni, igen. Előtted van? Előttem van, igen, Na, lap, a nagy hát az parázni, amit föllovagol a horizontről, mert úgy is karácsonyai adásban. Andrea beleül a izébe, a nem kicsiny putérseggel beleül a pizzába, tehát az azért, úgy, az, annak azért úgy megvolna, így ma is így, de, így látom, hogy lehet, a gyerekek is hallgatják az adást, és ezért az a legkörül. Hát figyelj, Olyan, se, ez a és a... Nem hogy semmit, de yeah. a hogy a hallgatókkal. Ja, híreket mondjuk, aztán folytatjuk, csak Figyelj, vagy, ez most, hogy írtál 80 egy könyvet, válaszol nekem, apám vagy. 80 89-akért, könyv. Válasz címegen. 80 a a akért 80-akért. 80 89. Ha akért 80 már a akért 80 a betyárját. Nem vagyunk. Na. Azt A beteg érkezett, mondta, írnem. Nem, ez én nem mondtam, a Bakács mondta. Csak sima egy kitu. Jó, a beteg érkezett a sajnálom. Figyelj, mi mondtad? A, a Poszga miért büntették még mindig? Apám annyira hisz bennem, erről, ő, ő, ő, ő igen. Poszgaiban. Ja, hát igen, és akkor ugye, ugye, az ezek közvetlen kapcsolatot tartok abban, hogy én és ugye, mint tudjuk, járkádén pedig üzesek, amit semmal tudjuk. Igen, nagyon sajnálom. A Poszga Imreben más pedig, hát ezt vagy is mondjam. Ez jó, kontinúum. Ez jó, hírvel, hogy szeretetrém de más felől pedig egy nyilván orvosilag is értelmezhető problémát ö, ö, csinálja, tehát az, hogy így jár KDNP gyűlésekre, érted? Figyelj, az ő apja kisgazda volt, de nem a torgyánféle. Kisoda? Hát az ő apja kisgazda kis párt Érted, nem lehet ezt így. E azért e mondom, volt, hogy figyelj, fehér ne, nem a zöld-fehér ja, celebet. Te! Ö, Na, mi Mi, mi a az, pozsgai... hát az, hogy a poszgaival azért van, hogy így, úgy, de mindig kiszúrtak. Ja, a poszgaival? Ja. Hát Igen. Nem, nem tudom hát... azt, hogy ki lett vele szúrva. Én azt gondolom, hogy ő egyfajta politikai csatában lett győzve. Aha. Tehát ennyi történt. Tehát én nem, nem azt gondolom, hogy ki lett vele szúrva. Tehát én azt gondolom, hogy Imrénknek azért volt egy mérhetetlen, mérhetetlen vágya a, a, a, a hatalomra, rá, mert nem egyfajta ilyen, ilyen kicsi hatalomra, hanem ő azért valamiféle hát ilyen uh, francia, ukrán, orosz vállamelnöki hatalomra átsingózott. és ahogy ezt egyszer magad megírtam, tehát hogy szóval ez egy, egy Zem, ilyen túl ez, kemény hatalom, aha. az ugye nem, nem jó, még akkor is, hogyha az embert ugye Bozgai Imrének hívják, és nem Nur-Szultán Nazarbayevnek. Tehát ilyen féle dolgot képződött magának? Hát én azt gondolom, hogy igen, tehát ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez az, az, az, az, az, az, az, az katasztrofális lett volna a, a köztársaság elején nem, egy... Egy generisközös testeset. Az az én nem egy pontos jövedelemekről választott köztességelnek még most is katasztrófa. Baraczos. Még most Ötvetlenül választott köztességelnek még most is katasztrófa. Hát jó, hát ezt azért nem biztos, hogy örökrem húztuk, Imre tehát... Ná, én is mondtam, hogy én én jobbikban bízom egyébként meg a majd az a két háttartós üdessőséget. Igen, vá, ennyire. Igen. Mi mi volt? Mi te mi voltál? a jobbikban bízol. Hát az a végre, a, figyelj, a dolgok végre. Mi fogja meg a két-hargados fidesz többsége? Senki. Szerintem a jobbik, vagy az ember? Senki. Senki. a jobbik. Te figyelj, add föl ezeket az elképzeléseidet. Mert? Mert nem így fog történni a dolgok. nem más... fog történni, sem, Hát fél, Szerintem úgy, hogy meg fogják mondani, hogy mi lesz. Ki fogja -e megmondani? Miért gondolom ezt? Ki mondja meg? Tehát, hogy New York-tengely? Nem, nem. nem, nem, nem, nem. Borotos... Viktor meg fogja mondani. Ja. Na, de a neki mondja meg. Tessé? De neki mondja meg. Nem tudom, hogy más problémákat érzékelek majd, ha jön a hatalomváltás. Egyébként van értelme ennek áprilisig húzni? Én úgy... Tehát tulajdonképpen értem, hogy gondolkodik a hát, másik... Értem, tehát én, én ezt nem tudom megítélni. Tehát itt nyilván vannak ezek technikai. sólyomnak igaza van, vagy nincs? Kire? Sólyomnak, hogy korára, korára írja ki. Hát korára próbálja próbálják kiírni, ez mindig azért márciusát szokott lenni. Tehát ennél az sokkal. Tehát van valami, hogy akkor a költségvetés megszavazását követő, nem tudom, hogy ilyen tapon napon lehet kiírni a választásokat. Ugye szintén van egy határidő. Tehát ennél fogva márciusnál korábban nem nagyon lehet kiírni alkotmány szerint, azt hiszem. Uh -huh. De ezt most meg nem mondom így. Ki hát szóval szavazni? Hát el, de még nem el, tudom, rész. hogy kire. Én, én a Perzúbánál abba battam. Hát a Perzúbánál beugrattak a fiúk. Ott. Kérdzed el, Park mert én állandóan vár. jár... Já, mindegy, vár, ne? Azt jelenti, hogy öt Bani, a Bani az ugye a Leijtnek a kis például. Igen, ezt akarom mondani, hogy nem kell megegyezni a nevét, de hát tudjátok, ugye az történt, hogy, hogy én állandóan járok a határom túra. És akkor szavazni kellett. És akkor már nem hittem nekik nagyon, de elmentem, és érvénytelen volt. És akkor másnap. Jövőre... Érvénytelen szavaztam, vagy érvénytelen volt. Nem, jövő? a szavazás volt érvénytelen, hogy hozzánk tartozon a Na nem meg... elmentem szavazni, és érvénytelen szavaztam. Hát azért mondom, hogy minden szét volt teljesen, most nem szokott a csúnyoszot, rontva, és, és akkor egy hétek későn már farkaslakán voltam, és ott beszóltak. Hogy jönnek a nem szavazók. Akkor úgy megutántam a politikai uralkodó osztályokat, úgy, ahogy van. Mert én, én sajnos életforma szerűleg is járok a határok magyarokhoz aztán. Én van egy barátom, aki meg ez a bajom. Egy Erdélyi székely fiú, aki egyébként Új Mexikóban, Sármárnak tanult hosszú, ideig, aztán pedig Tibeti Busz és én nekem ő a legközelebbi Erdélyi barátom, és akkor neki írtam egy fajta jelnizét, hogy akkor miért szemadtam. Egy lefelé görvedő szájú smálival és, és, és, és, és, és, és azért. az egészet, és, és, és hát szóval undorítónak láttam mind a két oldalról Nem, nem, igen, azért mondom, hogy, hogy minden, minden kártyát ki fognak játszani újra, szerintem. Hát? hát minden kártyát újra kiátszanak. Kezdődik újra. Szóval a határon túl a jelen pillanatban a legfontosabb kérdésnek egyébként, és ez egy kicsit azért visszakapcsol az én könyvemhez is, meg azért ahhoz is, amikor az Orbán ugye azt mondta 89. június 16-án az, az üres koporsóra, ugye, mi volt a 6. koporsó a műcsarnok lépcsőjén, hogy ebben az üres koporsóban van a következő 20 évünk, és hát ez, ez lehet, hogy tényleg ez a következő húsz uh -huh. év, tehát ez a 2009-2009-ig tartó húsz év, az lehet, hogy tényleg ott ott, ott hevert abban a izében. Most egy kérdés, hogy nyilván, hogy azért újra privatizálás nem lesz, meg nyilván, hogy az eddig megszerzett. Ö, ö, Gazdasági hatalmat a azt, azt versenyhelyzetben el lehet bukni, de elvenni nem lehet, meg szóval egy csomó minden van, amit azért úgy, úgy nagyon elvenni nem lehet, vagy hát akkor ki kell lépni a NATO-ból, meg ki kell lépni az EU-ból. Azt, azt én de is, is hogy végig. De hogy, hogy szerintem a fő kérdés jelen pillanatban egyébként én azt látom, tehát, hogy itt, itt, szóval, hogy szükség volna egyfajta ilyen múltal való szembenézés képességére Na jó, de a médiák totál ellentétes nyomnak, mag ez? Nem keresi, érdekel, hogy értelmiség van. Nem érdekel. 2018 Mágnetszallagról beszélek, te szerencsétlen, hagyd mondjam már el, hogy azt kellene megnézni, érte, tehát az egész, és ezért jó a Románia, mint példa, mert annak az egészben a azt a szekús szerepet, ami ott az egész ilyen romániai változásban volt, azt nem lehet eltagadni. Azt a, a gyorsított kivégzés nem lehet eltagadni, hogy ott kellett, hogy legyen valami, ami miatt gyorsan el kellett hallgatatni azt a ripőköt. Érted? Tehát, hogy. hogy De a mágnes alagokat mondott, kiderült, hogy még sincsenek, úgy hiába vannak. Érted? Nem mindig jö, találnak valami kicsi technológiai problémát. Érted? Jó, hát érted? Én, én ezt Én Tehát én azt gondolom. Hozzáfűzném az azt, hogy egy kedves forróhozó szerint a patró az négyet jelent, nem ötöt. Jó, mindegy, akkor is bani a lényeg az, hogy semmi se A patró az négy. A, akkor számoljál már, hát nézik Románó Ja, igen, az emkelyében van, vagy csökken. A bajzreiz, cs. nem tudom én, hogy van ez tovább, nem tudtam megtanulni soha. Na mindegy. Szóval, hogy ezek, ezek, a, ezek a problémák érted, és akkor mondhatjuk azt, hogy az MDK is, ugye, hogy osztalgi van, meg nem tudom én micsoda, tehát, hogy, hogy, hogy mennyivel rosszabb, de ugye az MDK-nak a legkönnyebb a szerepe ebben, mert mégiscsak ugye csatlakozhattak egy, egy majdnem 70 milliós országhoz. Jó van, egy, van, egy 70 milliós ö, jó ja, Jó és a 70 milliós jó kországi. Meg nem. tudták csinálni azt, hogy ott, ott, ott az, az egész tárgyilatok fel, feltárása hamar végbe ment, vagy hogy se barátaink értett, hogy nem hogy a 3 per 3, de három per egy, tehát a hírferzésnek az ügynökeit föltették a ízére, föltették az internetre nem régiben. Jó, de tudod jól, hogy mi ezt az egészet elcsaltuk a tutiba. Van ki? Az nem, nem, én, tehát nem fogadom el nem azt, én. Én. jó, nem, nem én. Nem fogadom el ezt, hogy mi. Elfogadom el azt, hogy mi. Ha ilyeneket mondanak, hogy amikor kivította Antal azt a papírt, és belenézett, az egész benne volt, és akkor most összeomolja az egyház, visszacsukta. Igen, ez nem lepett meg annyira, Baki. Engem sem kézed, én tudtam, lepultam, tudtam, para, amit te ez az Ez volt az egyházadnak kapcsolatban, Tibor. Igen, de azért mondjuk el hallgatóknak, hogy bármikor nagyon vertek egy papot a börtönbe, azért mondjuk el azt is. Ki? Tudod mi a bőleg Lengyelország, ugye, vagy akár is, vagy akár is, vagy akár csak. Magyar, Mi a rendkívül előnye a vages könyvével szemben az én blogomnak, ami a Lugosi Bél a mondóban? Ebben -e -e, a, ne a, a kereskedő lett. A kereskedő megint maga az a kereskedő lett. Ah, ez az Így, és mondta Bill Gates is elmosolyodott. Da, da jó, boldog, karácsony nektek, boldog karácsony nektek tök boldog karácsony, koncerttáltok a fényre, a fényre figyelj. És megírod a cikket? Megírom, te komolyan nem is tudom, az Isten jöjjön el hozzád, azt szeretném. De inkább a cikket jön ja. el, jobban örülném. Nem látogasson meg a szentélyek, titeket, cserbusztok, puszi, puszi, puszi. Ó, tám, az Istenem, nekik. Reklám. És ha én lennéd a csillag a vonalba, cserbusz, cserbus. Szelmus, szelmus. Ha a mondjam, el a hallgatóknak... Jóban, várjál, elrontjuk a kedvüket, Hogy Mondom a hallgatóknak, hogy az Ádám ilyen nagyon komoly dokufilmes. Tehát a Magyar Dokumentumfilm iskoláról ugye kéne egyszer egy műsort csinálni, de most csak maradjunk annyiban, hogy te rámozdultál nagyon gyorsan annak ellen, hogy azért ilyen évekig dolgozol, vagy térképezel föl valamit. Rámozdultál erre a Danubius-sláger ügyre, ugye? Igen, igen, igen, igaz. Na de miért? Tehát hogy jött az egész? Csinált egy filmet a Csillag Ádám, lehet látni a mozikban, és az vagy Nem akarok, nem, mond mondd, mond, hogy tőle miről szól. Jó. E, tulajdonképpen azt hiszem, de nem esküszöm meg már rá, hogy egy cikket olvastam, és a tényi felállása volt a központjában, tehát, hogy Majtényi László az ORTT elnöke lemondotta az elnökségéről, és ez ugye, össze volt kötve azzal a tényleg, hogy az ORTT hozott egy döntést, aminek alapján két újjátékos Gyorsan azt kérdezek, amit a politika alapvető hibát követett el, amikor a majd kinevezte? Hát ö, ö, attól függ, hogy mit tekintünk a politika hibájának. Tehát, hogyha a jól működő politika, az azt hiszem, hogy nagyon jól járt el. A, az a fajta politika, amelyik csak az emberek feje fölötti és az átverésükkel foglalkozó mutatványokra koncentrál, az biztos, hogy hibát követett uh -huh. Szerintem is. Na mondja tovább, tehát olvastál egy cikket? Egy Igen, klasszikus a... dokkus elindulás, ugye hosszú a cik... futásodra hát mindig a valahogy, szállíthatunk. Valahogy tudomást szereztem uh -huh. erről a dologról, meg arról is, hogy gyanús a döntés háttere. Én nem vagyok sláger rádió Ezt gondoltam, hallgató, hogy nem, nem, nem, nem E, ettől függetlenül... E, De hogy gondoltad, hogy politikai döntés közelében mész kamerával? Hát csak csak ilyen döntések közelébe szoktam menni kamerával. Ritkán fordul elő, hogy, hogy, hogy nincs köze olyan Aha. az én filmjének valamilyen módon a politikához. Még akkor is, hogyha mondjuk nevelőszülők és ebben a gyerekes sorsáról akkor is ott van a politika áttérben, tehát én igen gyakran a szívúca. A utca. a vízlépcsőre, a című az eleve. politikai. politika közepébe került, éppen a rendszerváltásban Akkor jó, a kérdés, hogy... a téma, ugye... Hogy változott politikai uralkodósztályunk az érdeklődésre vonatkozólag? Látsz-e fejlődést, vagy visszafejlődést? Tehát korábban könnyebb volt filmet csinálni róluk, vagy most nehezebb, vagy, vagy nem tudom. Hát a kérdés nagyon jó, abból a szempontból is, hogy miért csinálok, tehát most felteszem a kérdést magamnak, eltér, mert nem tudhatod, mert nem beszélgettünk róla, hogy miért moziba készítettem ezt a filmet, Igen. ezt a Slágyár azért moziba, mert korábban készítettem egy filmet a, a, a, a, a televízió Ostromról, és ezt a filmet a Magyar Televízió három órával az adás előtt kivette a, az adásból. Újra kivesznek, Istenem! Hát ez De egy évvel ezelőtt volt körülbelül. Jö, te klasszikus. Kutyát, kutyát nem érdekelt egyébként. Aha a sajtó részére. Tehát az érdekkelenség és a döntés együtt, igen, szép. Tehát azt tudom neked mondani, hogy egy vetítést tartottam ezek után a magyar nemzet és a népszabadság egy-egy újságért elküldött. senkit nem érdekelt. Ez azért kemény, nem? Tehát amikor az egész alapállásoddal, amelyben azt mondod, a valóságú a kamerával, a, azt mondják, hogy nincsen a indexe, nem? Az, azt ke, ke, te, nem, én nagyon örülök, mert én is túl, hiszek a szubkultúrában, de akkor ez durva szubkultúra, ugye? A, hát, a lókofilmezés. Hát a, tév, a tévék tehát, nem szolgálják ki. Te, hát nem, nem játszák te ki tehát, tehát magyarán oda akartam kiukadni, hogy azt gondoltam, hogy miután itt ö, az ORTT a, a látszat szerint, és félő, hogy nem csak a látszat szerint, Vastagon sáros olyan dolgokban, a, a mégben nem kéne annak lennie itt a, a rádiofrekvenciák kérdést rekoncentrálva. Ezért azt gondoltam, és ezen kívül pedig két jeles pártunk is, a, a fő kormány és a fő ellenzéki, szintén úgy tűnik, már nem bizonyított, de úgy tűnik, hogy sáros ebben a, hogyan szólaltatták meg őket, hogy, ez, hogy ezt a problémát hogyan Ezt kezelted? a problémát úgy, úgy kezeltem, hogy uh, mind a négy uh, ort tagot, akik a döntésben részt vettek, uh, megkerestem megkértem őket, hogy fogadják el a felkérésemet, hogy a filmben elemezét mondják el, hogy miért döntöttek úgy, ahogy döntöttek. A négyből egyetlen egy sem vállalta el. Hú. Ezt a, a Na filmben... ezt kérdeztem. Szóval se állnak. Ja. Hát, azért azért nem megdöbbentő, mert az mi éltük a szocializmusba is, nem? Igen. És érted a harcmodor, meg amikor neki szaladt a dokumentista iskola érdekes voltak alanyok. Most Igen. már alanyok sincsenek nagyon. Vannak alanyok, mert akiket, vannak. Eh, akiket, meg, akiket bántott valaki, valami hatalom, eh, szomszéd, apa, nem tudom, kicsoda, bárki. Tehát akik, mm. eh, akik a, a nyilvánosságban hisznek, vagy a nyilvánosságban bíznak, hogy az rendbehozhatja azt a sérelmet, ami őket érte, azok az emberek mindig nyíltanálnak mm -hmm. eh, eh, egy ilyen kamera elé, vagy a nyilvánosság elé, bár az az igazság, hogy legutóbb ezzel kapcsolatban is voltak már fájdalmas élményeim. Ez a, a, a, a romák elleni gyilkosságok, a Molotov-koktélos történeteknél volt már egy olyan pont, amikor, amikor megláttak engem kamerával, és... Hát nem azt mondom, hogy az életem kellett futni, de meg kellett gondolnom magam, uh -huh. hogy akkor most a közelünkben menjek-e, vagy nem. Tehát uh, azért nagyon nagy különbség van a között, uh, hogy a kamerát mondjuk egy tisztességes dokumentumfilmes, és vagy, egy, vagy egy mondjuk egy uh, bulvár hírekben érdekeződik. ez uh -huh. a manúgy szóval. tehát, uh, tehát ez sem könnyű. Már Igen, az... tehát a kettős élő kart kell, hogy legyen a kezedben, tehát egyrészt. Mi a valóságmás, és ennek a tükröződése, igen. Mert ugye hát pont az a dolognak a vicces, hogy a médián keresztül is generálják ezt az egészet. Tehát amit össze-vissza a, a, én hallgattam ilyen riportokat, a, ebbe az ügyben az ORTT, az bámulatos volt számomra. Tehát a, a, képzeld el, hogy az írja alá a jegyzőkényvet, aki korábban nem írta alá, ez nagyon szép. De mire számítasz? Az emberek megnézik, és mi, mi történik velük? Hát nézd, e, e, most... Ráébrednek? Rá Ez a ráébredés? Ébred. Tehát én, én azt gondolom, hogy végülis alapvetően nem a... E, tehát ugyan mégiscsak a Schlager Rádió van a központjában, vagy középpontjában ennek a filmnek, azon belül is a reggeli műsora e, bumerang és szereplői. forgatási nap között mm -hmm. ö, zajlott, hát, természetesen nem minden nap forgattam, mm -hmm. ö, ugye el, az ortt től sem, mert ezt sehondan máshonnan nem is kértem, és nem is kérhettem, és kaphattam pénzt, mert egyszer e azonnal forgatni Igen. kellett. Már az egyik az egyik is felajánlotta, hogy ő ugye nem szeret a színre, de hogyha lenne És tökény tökény a de, tehát, én azt gondolom, hogy, hogy az emberek között van egy jó nagy politikailag inaktív réteg, és egyébként azt gondolom, hogy az a jó dolog, hogyha az embereknek nem kell étköznap a politikával foglalkozniuk. Hmm. Hát de szaladtak szegények ebben az esetben a politikában. Én gondoltam, hogy az a két-három millió ember, akik uh, számít, a, a uh -huh. rádio, Rádió, uh, ami egy kicsit, uh, nem azt mondom, hogy ennyi megnézik a moziban, a filmet, de jó néhányan megnézik közülük, és uh, elgondolkodnak esetleg. Igen, gondoltam én is, hogy erre gondolsz. Az milyen szomorú, hogy közben a poros bocskarék, mint lábon a gabonát megvették, hát tudott. Tehát azért igazi szomorú történet ez. Tehát amikor a Schlager Rádióval való szolidaritásnak volt egy ilyen napja, akkor az nehéz volt, így tudatilag eldöntenem, hogy bocskolék fizetésem mellett, hogy mi mellett a szolidaritok. Miközben a politika ugye azért három millió embert leváltott szerintem kapásból. Igen, hát valóban nagyon nehéz dolog, és én úgy, úgy érzékelem egyébként, hogy én a találkoztam két-három ízben, a film különböző bemutatói. E, és hát persze érzékelem, hogy a számukra is nagyon nehéz ez a szituáció. Van egy e, lehetőség előttük egyszerűen kivonulni ebből a dolgból, amit csináltak. Nem, én arra e, gondolok, hogy annyira gennyog, hogy mindig a létharcot állítjak szembe az összes problémával. ezt én értem. Az nem tudom. A léthatszás, hogy nincs elég pénzed. Figyelj, te neked ezt kell, hát dokufilmes vagy. Ja, igen, igen. Ö... Tehát annyira megszólítanak alulról, hogy, hogy, hogy ezt teljesen pénzből finanszíroztad? Vagy hogy, hogy csináltad? Ezt, ezt úgy finanszíroztam, hogy nem volt finanszírozva. Tehát te volt egy féliger, van egyfajta, nem tudom, talán ilyen dokumentumfilmes tőkén a kollégáim előtt, vagy között, uh -huh. tehát például operatőrök. Eljönnek ingyen dolgozni? Eljöttek <gül> ingyen dolgozni, hogyha lesz valami bevétel. Akkor majd kapnak akkor majd, majd ki fogom őket fizetni. Mondjuk a, a, a vágómnak tartozom ilyen szempontból, lesz többen, mert nagyon gyorsan... Gyors, Semmi a fejét, a ja, ingyen. De, hát nem csak az, hogy igen, de itt nagyon kemény munka volt. Hát egyéb, ott tudom, mert ez nagyon Figyelj, benned a hiba. Tehát tényleg az egész probléma megszűnik, ha egy szívlapáttal nagyon vernek, de nagyon örülök, hogy nem így van, hanem úgy érsz és velünk vagy, és én azt gondolom, hogy hogy mit gondolok az ORTT-ről, azért nagyon örülök a filmednek, mert szerintem le kell leprezni őket. Köszönöm, hogy vagy. Boldog karácsonyt, tényleg. Ja, Jézuska. Megbeszélünk. besílunk. megemlékezésed a Lovagáról? De esetleg Egy műsor műemlékvédelemről, régészetről, szettről, a akkor rádióban. Kedden 14 Antal az hála a jó Istennek, a Pestvinci kakasséfe itt van velük, mert olyan régen beszéltük egymással. Szervus, őrőzöm a hallgatókat. Bocsai, hogy két hete ott a telefonnál. Hát, majdnem, majdnem. Majd egy egy hetet, én lógtam el. Jó, egy hetet, igaz te. Milyen volt Londonban? Hát, ez... ez Azt mondják, az hogy olcsogja Budapest, forgatog. az igaz? Olcsóbb? Hát bizonyos szempontból igen, most a font elég lent van, és így egy-egy dolog azt mondom, hogy tényleg olcsóbb, vagy legalábbis nem drágább. Hát ez hogy lehet, hát, hogy London mindig drága város volt, és majd idáig sűrű. Mi ennyire fölment a színvonal, az életszínvonal, Magyarországon. Ja, ja, bocs. főzzük, Mit Jó, mondjuk? hát itt vagyunk a karácsonyi készülődés finisébe, és hát össze kéne állítani ugye a karácsonyi merült. ehhez szeretnék két étel javasolni. Mind a kettőnek az a jellemzője, hogy akár már holnap le tudjuk készíteni, vagy előtt tudunk olyan szinten készülő és 24-én szenteste már csak tényleg egy kis rövid időt kell a konyhába tölteni. És egy szuper vacsorát tudunk Na. mit jelenteni. Az egyik egy karácsonyi konyakosan szalcélváknémleves. Ehhez különösképpen 40 asszalcillát felteszünk vörösporban főzni. Igen. Teszünk ebbe egy fűszert tojásba kis fahéjat, szekrüszeget, citromnak a reszelt héját, Igen. és cukorral, vagy mézzel, én inkább mézzel szeretem Igen. Aztán én felfőzzük Igen. ezt az asszalcillát. Utána lepirésítjük, és felhúzzuk tejszínnel egy pici vízzel még, hogy a sűrűséget be tudja állítani, magát sűrít. Én nem hát teszem bőle vizet, de jó. Hát vizet, csak volt, Vörösból <laughs> teljesítés. A ma végét várom már. A végét? És kérlek szépen a Otton, legvégén teszel, hát persze attól függel, hogy hány csemetem gazdagol. Tesszünk bele konyak, és az, az adja meg a fényeságát. Ezt már akkor nem melegítjük, nem kell főzni, ezt betesszük a hűtőbe. Milyen Mi konyaknál mindig problémám van, mert tudod, tényleg most nem a legkárosabb. Hát a Heneszi érted, én ezt nagyon bírom. Tehát amikor de, a, az, az biztos jó bele, de, de ezt lehetetlen megcsinálni. Hát ez lehetetlen. Hát ö, igen, szóval. Akkor bortpárlatot teszünk vele. Bortpárlat? <gül> jó, nem, igen. hogy ki lehet-e már, mert érted, azt, azt úgy meg tudom venni már azért úgy olcsóbban. Hát igen, igen, És igen, akkor igen. a bortpárlat hát is való, van? való, hogy egy ilyen ételben talán nem is... Hogy karácsony tehát, van? Merek, csak a van, konyakkal készítve De jó, de mondjuk azt, hogy karácsonykor az embernél megőrül. Hát így van. És akkor vesz egy jó konyakot, és akkor önt a levesébe egy keveset. Így van. És akkor magát. a tetejére még lehet, hogy most tél van ilyen kis, mint egy ilyen ö, hablabdákat csinálni, a hógyok pusztak <gül> <de>. a tetejét. <gül> Ez szépen a hablabdához, négy tojás fehérjét fel kell venni 12 a cukorra, hmm. ő keményen. Teszünk hozzá. Na most, itt van egy pici egy trükk, egy leheletnyit, hát egy kis mokáskanálnyi FS-tel be kell visszerezni ezt a dolgot, ezt a tojásfehérjét, és ettől fényessé válik, és kemény, kemény lesz a hab. Yeah. Utána föltesszük a vizet forralni, vagy föltesszük, hát a forrás előtt kell lennie neki, tehát nem szabad forni a víznek. És mm -hmm. akkor kell ilyen kis erőkanállal, vagy ha van esetleg otthon, kanál, azzal így kiszaggatni ilyen golyókat, és egy-egy percig minden, mindkét oldalát úgy átgőzölni. Nem szabad főzni, mert akkor, oh, ha uh, elkezd forni, uh, akkor onnantól kezdve fújodik, uh, mint a, yeah. a lufé, és utána le, le is ugyanúgy. Akkor ez finom, precíz kézimeló. Ezt erre oda kell figyelni. Egyébként ugyanezzel a, labd, ugyanezzel a technikával kell csinálni, vagy legalábbis én itt készítem a madártelyre is a hablabdát. Uh -huh. Hablabdákból. És akkor ezt a tetejére ráteszi, az ember egy kis pirított mandulával megszórja, hát, yeah. mert ez egy gyönyörű, uh -huh. látmányos leves. Hát, Karácsony hogyha van, mondjuk, végül. nem a szakít a hagyományokkal is, nem halászlét eszik. Nem, jó, Jó, jó, ez. De, de hát én is, mint a karácsonyhoz elengedhetetlen menő ez a hal, hát én most egy tárkonyos erdélyi harcsa leszek, e, e, szeretném elmondani. Mit a ez, erdélyi, a ez a harcsa? Hát gyakorlatilag ettől a, a káposztától, ahogyan Tehát, elkészítem. Nevá. A harcsát, harcsafléket megsózzuk, megborsózzuk, ezt már holnap meg lehet csinálni, lehetőleg friss, de hát ha nincs, akkor szárított, vagy tárkony, tárkony egyszerből lesz bekenjük egy kicsit a halat, uh -huh. és azt így betesszük a hűtőbe, ez holnapig így gyönyörűen átér, megcsináljuk hozzá a káposztát. A káposztához hát lehetőség szerint bacon szalonát, de ha nincs, akkor a teljesen finom füstölt szalonát apró kockára vágunk, uh -huh. kisütjük pirosra, utána arra hagymát teszünk, nem kell finomra vágni, nem kell vele ne? szórakozni, hanem egy kicsit majd hogy teletekre vágod, a káposztába úgy is eltűnik. Igen, igen utána a savanyú káposztát, Na, a savanyú káposztánál ugye el kell mondani, hogyha ha meg kell kóstolni, hogyha nagyon savanyú, akkor érdemes egy kicsit kiöblíteni, egy kis folyóvízen átmosatni, hmm. és még egy dolog. Ha valaki nem szereti, hogy a káposzta, mint a, mint a spagetti, Tekelgetni kell a, a villára, akkor én ilyenkor egy picit átvágom óló olló. én, én is ollót használok! <laughs> figyelj! Mindenki nem Jó, lehet rükköző, de igazad van. Az olló a legtökéletesebb rá. a káposztának, rádobod a hagymára, ízesíted, itt e, szintén tárkonnyal, sóval, borssal, borral felhúzod, hm. ezzel szépen átpárolod, és hogyha már Ö, harcsánk van, esetleg, hogyha van harcsa, csont vagy, vagy halcsot, abból egy kis alapét kellene főzni, és az az alaplével öntjük fel ezt a, a káposztát. Na, igen, egy kis alaplé. Igen. Az alaplé, és akkor a végén pedig, ha lehetőségünk van rám, lehet kapni friss gyömbért. A friss gyömbért veszelünk rá Ez adja meg neki a tékásságet. Ez tényleg csak a végén szabad ugyanúgy, mint a konyakot a lehetősbe, mert értékes íróalanyok mennek igen, el igen, belőle. Igen, a igen. végén kell a, igen a, a, a nagy a csodát a, mivel ívan, még, Az meg az az a tívan, sláget, az, És akkor, tehát ezt a káposztát is elkészíthetjük előző nap, aznap akkor már csak azt melegítenünk kell. Köredként burgonya rösztit ajánlok hozzá, ehhez, ezt lehet akár készen is kapni, de hogyha ugye meg akarjuk adni a módját és mi akarjuk elkészíteni, akkor ö, nagyobb lukú reszelő, ne a tisztított burgonyát, igen. megsózzuk, hagyjuk egy tíz percet állni, utána ö, kinyomkodjuk, uh -huh. utána adunk hozzá egész tojást, annyi lisztet amennyit felvesz, ízesítjük sóval, borsal és fokhagymával ha ezt megcsinálhatjuk akár ma, csak annyi, akkor annyira azt kell csinálni, hogy amikor ezt így összeállítottuk a tésztát, egy pici olajjal a tetejét le kell önteni, hogy ne oxidálódjon, ne fekepetjen a burvonya. Ja, ja. És akkor már csak annyi dolgunk van, hogy a, hogy Te a hol, hol a szerda? szenszer, szed, mert akkor, tehát akkor holnap elkészítünk, na, na, na. és na, akkor szenszer hallgatók, ilyen összekeverítünk a, a, a hallgatók. Tíz millió hallgató, ez, ez, ez van na, <gül> Így van. E, és akkor csak egy vastag vastagfalú serpenyőben olajat melegítünk, és akkor ilyen tíz centisén kis korongokat szagadhatunk. Uh -huh. és akkor szép pirosra sütjük mindkét oldalát, és akkor a halacskát is szépen kevés olajon megsütjük, és akkor a tálaláskor egy a rösztér, de hát a káposztát, arra a halacskát, egy kis tárkonyal megtisztítjuk, Egy szenzációs káposztát. De egyébként mondjuk ezt a káposztát el tudom képzelni, persze akkor ezt nem a fel. Ha egy kis ez A kis káposztás az bárhol adódhat ami így igen. Igen, karácsonykor belefér a gyomrunkba. Jó van, én örülök neki, hogy karácsony van, és legalább beszünk. Igen, azért... legalább azért az ember igaz? Igen. Tehát, hogy még vannak ünnepeink. Köszönöm. Jövő, nem mozdulj. Jö. Jó? Csak ez, ez az egy, jó hogy jó, hazametsz a családhoz a szenteste, de addig ott állsz. Jó. És mindenkinek békés boldog, készen kívánod. Boldog. Mindjárt szerveztés. Nekem is szerveztés. Hoppá! Nem látom igazából, mert nincsen teste, csak szelleme. És sugárzása, de itt van eszter. Szerintem mindenki ollóval vágja, nem? Hát az, nem jó azt az, hogy ne hülyeskedjünk, hát ha föltáltuk az ollót, akkor... Sokkal egyszerűbb. Sokkal, sokkal, csomó minden sokkal egyszerűbb ollóval. Csak nem vallják be. Nem vallják, igen, mert, mint zolló, mert az olló miért lenne, igen, a dolgokhoz. Igen. <gül> Voltak mit, mit, Voltak, igen. Képzeld el... Azt írt a sopánka, hogy solyomnak ebben az esetben igaza van, a baloldalnak már a népszavazás után bele kellett volna állnia az előrehozottba, pont-pont-pont. Jobban jöttek volna ki az egészből, mint az időhúzással, adtak maguknak időt a totál leamortizálódásra. Az több, mint bűn, ez politikai hiba. Hát, lehet, hogy igaz sopánkának, nem tudom. A is egész érdekesen gondolkodik, meg cselekszik. De az egészet zavarosnak látom, hogy, hogy, hogy ja, nem akarom vége. annyira rossz kedvem van tőlük, hogy tényleg nem akarom vélni. Vannom lehet, hogy igazán a sopánkának így kellett volna, vagy úgy kellett volna, nem érdekes. Hát azt látom, hogy folyamatosan nem érzékelem azt, hogy valami megváltozik a gondolkodás, vagy a magatartásban, Tehát a felelősség teljes magatartásnak a nyomátság. Látom, megy minden, most ugyanaz, BKV buszok nem idő, de és akkor, akkor azt mondja a Mesterházi, hogy neki ez gyanús. De komolyan, olyan szinteket mozgatunk már, hogy na, ne, karácsony van, folytaszt. Képzeld el, három nappal ezelőtt, öt és fél óra alatt értem haza Debrecenből, hát, já, amikor az... leesett a hó, Így. de ez idő tehet senki. A hát, civilizáció összeroppant, és ezt, ezt nem tudjuk hozzámérni ezekből a belpolitikai kérdések egyáltalán, hogy már nem is rólunk szól a történet, esik a hó. Teljes, Pont, teljes igen. igen Az az egyen nem értem, hogy Ausztriában miért nem érdemesnek pánikba. Tehát ezt tényleg nagyon nehéz megérteni. Ott gyakorlatilag mindig minden működik. Nálunk pedig meg kell szokni azt, hogyha leesik a hó, akkor összeomlunk. Logisztikailag, mindenféle szempontból. Engem már nem zavar, mert így, így, így az időről lemondtam. De ha van egy olyan éles stratégia, amely azt mondja, hogy bizonyos időben bizonyos dolgokat megcsinálok, hát ezt most nem tudom, mit csinál. Tehát most lebeszélni egy randit érted? Hát az, azért ráhatsz egy órát. Bizony. <gül> De meg is fajt. nem érdekes, a fontos az, hogy karácsony van. Reklámozunk. Reklámozunk. És a mi karácsony ajándékunk egy hallgató. Haló? Azt, nem, még nincs meg. Pedig azt mondták, hogy van, hogyha, akkor menjünk tovább. Akkor menjünk tovább. Sörli azt írja, hogy ö, Baki, nem mész el szavazni? Ezek szerint a jobbikot támogatod? Mert De a jobbik ha, szavazók ha, biztosan ha, elmennek. Mindek, Gratulálok! Ja, ja mindenki pusztítatok a gondolati konstrukciójában, amelyben azt gondolja, hogy én kine, kit és hogy támogatok, és be akarja objektíve bizonyítani azt, hogy hát figyelj, Szavaz! Én meg azt mondom, hogy öcsém menjen szavazni. Nem, nem, a demokráciát bizonyos szempontból nagyon komolyan kell játszani. Azoknak nagyon sok és egyéb feltétele van, hogy az ember higgyen benne. Tehát vissza lehet szerezni a hitemet. Nagyon szeretném látni, hogy a Magyarországon a korrupció, tehát íróítéleteket hoznak. Tehát nagyon sok komoly feltételei vannak a demokráciának. Azért mondom, hogy most, most a hallgatók, politika stratégiailag nézi az én életemet és döntési folyamatot, tehát teljesen benyeltem már politika. Figyelj, azt mondom erre, hogy nem is adom oda az életemet nekik. Úgy, így is kirabolnak, hát így, így is rengeteg módszer van, amivel az életemet meg tudják sarkolni, de az, hogy én mit akarok vagy gondolok belülről, én a, a kádári rendszer is mondtam nemet, de erre is tudok simán, hát nem, nem probléma. Ha, ha akkor probléma ha valaki megsértődik, Dávid Ibolya vagy Ormán Viktor vagy Gyurcsán Ferenc megsértődik, akkor bajba kerül, mert a hiúság és a Goebb Shakespeare tudjuk sokkal erősebb, mint a hatalmi kérdések. Én inkább ettől szoktam nem attól, hogy nem szavazok. Akkor én szavaztam, akkor te hol voltál? Nagyon kíváncsi lennék, hogy azon a szavazáson az, aki írt ezt a, azt a déften, mi, mit tudom kutyafülét, az akkor ő mit csinált. Na, mi a következő? Azt írta valaki, hogy nagyon érdekes volt a múlt heti műsor, és hogy tetszett. Örülök, örülök. Hát egy nagyon érdekes emberrel sikerült összefutnom, akinek elég gazdag és változatos élete volt, és az mindezt magyarul tudta gyomni, ez nagyon vicces andré idézhetünk? Hát And andré teljesen pontosan tudom, mit mond, de mondjuk. Na mondj, ez mit mond. Hát arról van szó, hogy, hogy a valóság felismerése, a szabadlát, tesz, még a Nem, képzeld el. Nem. Nem. nem. Ja, akkor te mondjunk. Úgyhogy azért ilyen érdekes. Az egész politikai elitnek mennie kéne, nem uh, még rájuk szavazni. Nyilván húsz év hazugság nem volt elég. Igen, de hát most André gyorsan visszakérdezek, hogy figyelj, és kilép ki ki ki ki a helyére. Tehát, hogy egyszerűen mutass már rá. André Hát, a, a, a, a, azt mondom, hogy azért nem egyszerű a problémák uralkodó szépen, ha, ha csak leváltjuk és egy másikat jönk, akkor ez egy, ilyen, ez egy normális működést mutat. De Magyarországon a helyzet nem ez, hát velük kell együtt élnünk. Szerintem valahogy inkább rá kéne győz, bírni őket a saját felelősségükre és a magatartásukra. Most, tehát én szeretnék találkozni egy olyan politikussal, aki azt gondolja, hogy ő képvisel valakit, nem magát. Nem a projektet, nem a bizniszt, hanem azt mondja, hogy a választó, nem is tud elképzelni, micsoda fantasztikus Dantoni erényeket csillogtatna ez a személyiség. Az a dolog az ijesztő, hogy a fundamentális jobb oldalon lehet látni ilyen típusú személyeket, csak hát bennük azért nem szeretem őket, meg nem bízom bennük, de durván nem. Tehát ezért mondom, hogy össze van ez a... Hát, nem tudom, nem tudom szeretett projektet kéne nyomni, de hát gondold el az média, ebbe ellentétes. Azért alapvetően beellentétes. Én nézem, én nézem, tehát az, amit az Eko TV-be látjuk, hát ez elképesztő. de tényleg, ez nekem egy probléma, mi van, ha kivennénk az ellenségképet belőlük? Hát ez nem egy érdekes csatorna lenne. Igen. Akkor mi van? Akkor semmi nincs. De de mi van még? Még van kettő, valaki, a, a Zaraj azt írja, hogy Bakácsúr, ha ennyire nem képes végig gondolni, igen egyszerű dolgokat sem, hát akkor sem miért egy normális, az nem a... populista rádióban hirdeti az igét, az ön helye máshol lenne? Hát persze, ő, ő úgy döntött, hogy a, a skatuját, amit kinézett nekem, ő, az neki azt tetszik. De valaki megvédett. De nem, nem, ez, hogy mi a helyem, meg ez, ez értelmetlen, hát a, a, nem azt gondolom, hogy tökéletesen tudom képviselni saját magamat és személyiségemet, de én abba sem hiszek egy ilyen szekérvárt táboros média háborús világban, hogy ennek túl nagy a jelentősége. Visszatek mindent látok a, a, a hiteles vagy elkölcsös magatartásokat, azok számítanak, a többi nem. Tehát az, hogy média kutyák is híjjének, hát nem, nem akarok, egyáltalán sem a saját szakmámmal, nem is nagyon érdekel. Elképesztő arcok beszélgetnek elképesztő nyelvezettel és gondolkodási stílussal, de nem tudom el dönteni, hogy mi a rosszabb, a politikai újságírás vagy a, vagy a bulvár. Hát nagyon-nagyon hasonlatos. Nekem, nekem, nekem igen. És lá látom azt, hogy bármit megkérdez. Ó, oh, integet Gábor. Itte, még egy ott van, hogy pozitívan törődjek. Magasbé, testiszt, szerintem nagyon jó helyen van, bakács. Aki érti, Már, teszi, érti, teszi, teszi, aki igen. nem. Nem, kiváló művlet, intellektuális művlet. Ez volt az, az utolsó ember, szó. Cítetni, Ez egy volt egy az ötös. És boldog karácsony mindenkinek. Ózságyi Gábor, diszítette a fát, ezt tartotta alulról, hogy elne döljön. Vera hozta a csillagszórókat, Brigitta pedig itt ült mögöttem a szánkon. Vége.